mala bwana na, na mwokozi wetu Yesu Kristo na litukuzwe milele Mungu mwenye uweza na nguvu ya kutenda mambo makubwa sana zaidi ya yale tuyaombayo haleluya Ninamtukuza Mungu mkuu na baba yetu wa mbinguni yeye atutunzae na kutulinda siku zote Ninamshukuru kwa neema yake iliyotupa kibali cha kufanyika watoto wake kwa njia ya imani katika kazi iliyokamilika ya msalaba wa Yesu Maandiko katika waraka wa pili kwa Wakorinto sura ya tano na mstari wa moja. Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa moja Neno linasema, yeye Yesu asiyejua dhambi, Mungu alimfanya kwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kwa haki ya Mungu katika yeye. Yeye Yesu asiyejua dhambi.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 kwa njia ya Yesu Kristo ili andiko hilo ya kwamba yeye aliye ndani yetu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia lipate kutimia katika maisha yetu tunapaswa kujitambua kiroho na kufahamu nafasi tuliopewa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo neno la Mungu limetuambia wazi tumepewa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu na roho ya mwana wa Mungu Yesu Kristo ametumwa mioyoni mwetu na kutupa haki ya kumwita Mungu Baba yetu. Tumepewa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu na roho ya mwana wa Mungu Yesu Kristo ametumwa mioyoni mwetu na kutupa haki ya kumwita Mungu Baba yetu. Ukweli huo unatenda kazi na moyo unaoamini hivyo na kinywa kinachokiri hivyo. Ukweli huo unatenda kazi na moyo unaoamini hivyo na kinywa kinachokiri hivyo. kwaamini kwa moyo na kukiri kwa kinywa ndio njia tuliopewa ya kutusaidia kubadilisha mfumo wetu wa imani. amini kwa moyo na kukiri kwa kinywa ndio njia tuliopewa ya kutusaidia kubadilisha mfumo wetu, wetu wa imani. Kusema tu kwa akili kwamba yeye aliye ndani yetu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia haitoshi kama mtu haamini hivyo kwa moyo wake wote kusema tu kwa akili kwamba yeye aliye ndani yangu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia haitoshi kama mtu haamini hivyo kwa moyo wake wote ikiwa ni kwa akili tu hataweza kusimama siku ya uovu ikiwa ni kwa akili tu hataweza kusimama siku ya uovu rafiki mpendwa wokovu wa Bwana unaonekana kwa watu wanaoweza kusimama kwa imani na neno lake hata katikati ya dhoruba. Wokovu wa Bwana unaonekana kwa watu wanaoweza kusimama kwa imani na neno lake hata katikati ya dhoruba. Hilo ndilo Musa alilomaanisha alipowaambia wana wa Israeli, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo. Kwa maana hao wa Misri mlioaona leo hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania nanyi mtanyamaza kimya msiogope simameni tu msiogope simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakao wafanyia leo kusimama haimaanishi kutulia pasipo kufanya lolote kusimama haimaanishi kutulia pasipo kufanya lolote kusimama ni kumwamini Mungu na kutegemea kumuona akitenda makuu kusimama ni kumwamini Mungu na kutegemea kumwona akitenda makuu. Imeandikwa katika waraka wa kwanza kwa Wakorintho 16:13. Waraka wa kwanza kwa Wakorintho 16:13. Kesheni, simameni imara katika imani. Fanyeni kiume, Mkawe hodari. Kesheni, simameni imara katika imani. Kusimama ni kusimama katika imani. Simameni imara katika imani. Fanyeni kiume. Mkawe hodari. Na katika Waefeso sura ya 613 sita, sita. Waraka kwa Waefeso sura ya 613 sita, sita. Neno la Mungu linasema kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama, basi simameni. Hali mmejifunga kweli viunoni? basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni na kuvaa ya haki kifuani, na kufungiwa miguu tayari tupatao kwa njili ya amani zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani mkitwaa ngao ya imani ambao kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu kwa hiyo imani kwa pasipo imani huwezi kuizima mishale yenye yenye moto ya yule mwovu kwao kusimama ni kusimama kwa imani ambayo kwa hiyo utaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule muovu Rafiki mpendwa umesimamaje kwa imani katika hilo unalotaka kuona ukuu wa Bwana umesimamaaje kwa imani katika hilo unalotaka kuona ukuu wa Bwana ye mwenyewe anasema kama unamwamini hutahitaji kujipigania Utakachotakiwa kufanya ni kujipanga na kutegemea kuona wokovu wake. Kama unamwamini, hutahitaji kujipigania. Utakachotakiwa kufanya ni kujipanga na kutegemea kuona wokovu wake. Aliwaambia hivyo watu wake katika kitabu cha pili cha Nyakati sura ya 20 mstari wa saba. Aliwaambia hivyo watu wake. Bwana aliwaambia hivyo watu wake katika kitabu cha pili cha Nyakati sura ya 20 mstari wa saba. anasema Hamtahitaji kupigana vita. Jipangeni, simameni, mkauone wokovu wa Bwana pamoja nanyi, enyi Yuda na Yerusalemu. Msiogope wala msifadhaike. Kesho tokeni juu yao kwa kuwa Bwana yu pamoja nanyi. Hamtahitaji kujipigania vita. Jipangeni, simameni, mkauone wokovu wa Bwana pamoja nanyi. Enyi watu wa Mungu, wala msifadhaike. Kesho tokeni juu yao kwa kuwa Bwana yu pamoja nanyi basi na tuombe baba wa mbinguni na Mungu wetu katika jina la Yesu Kristo tunakuabudu na kukusifu na kukuadhimisha katika maisha yetu tunakuamini na kukutegemea tunatazamia kuona wokovu wako katika kila eneo la maisha yetu jina lako litukuzwe milele bwana asante kwa roho wa mwanao Yesu Kristo uliyemtuma ndani ya mioyo yetu yeye atupae kulia aba, yani baba Nas kuita baba tunapata haki ya uwana itokayo kwako jina lako litukuzwe milele bwana tunakuomba utusamehe na kuturehemu e eh bwana kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu yake iliyomwagika kwa ajili ya ukombozi wetu tunakuomba e eh bwana utusaidie tuweze kuitambua haki yako uliyotupa kupitia kazi iliyokamilika ya msalaba wa Yesu ili tusishi tena kama watumwa wa dhambi bali tukaishi kama wana wa Mungu tuwezeshe ee bwana kwa neema yako na kwa nguvu za Roho Mtakatifu tupate kusimama kwa imani kwa jina la Yesu. Umesema katika neno lako tusisimame. Umesema katika neno lako tusimame tu. Nasi tutauona ukovu utakao tutendea. Tunakuamini Mungu wetu kwa jina la Yesu Kristo. Tunakutegemea na tunautazamia wokovu wako. Ee Rom Mtakatifu tuongoze jinsi ya kujipanga saa sana mapenzi ya Mungu. Tuelekeze njia ya kutokea na jinsi ya kutoka ee bwana Tukapati kushinda kwa nguvu zako Tuna tunakutukuza kwa kuwa hata sasa umesha tutendea. kwa jina la Yesu Kristo uzima ni wetu kwa jina la Yesu Kristo wokovu ni wetu kwa jina la Yesu Kristo asante mungu mkuu usiyeshindwa na neno lolote asante mtenda miujiza bwana ufanyae njia baharini na kuleta vijito vya maji jangwani asante kwa kwa hata lile lililo mbele yetu tunalodhani ni gumu kwa jinsi ya kibinadamu alitaweza kuukwepa mkono wako. Na sasa ye baba wa mbinguni tunakusifu na kukushangilia wewe uliye Mungu wa wokovu wetu. Tunakurudishia wewe bwana sifa na shukurani na heshima na utukufu wote kwa kuwa ni wewe peke yako bwana na yastahili kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu ukundi Silo. Leo ni tarehe 12 Oktoba, mwaka tatu. Rafiki mpendwa, umesimamaje kwa imani katika hilo unalotaka kuona ukuu wa Bwana? Ye mwenyewe amesema kama unamwamini, hutahitaji kujipigania. Utakachotakiwa kufanya ni kujipanga na kutegemea kuona wokovu wake. Basi na tujipange kwa imani, tukiutazamia wokovu wa Bwana. Damu ya Yesu Kristo na ikufunike rafiki. Neema ya Kristo na itufunike. Tukawe salama siku ya leo ikawe siku njema na utukufu wa jina la Yesu. Amen.